Кличе в комору її, Телемах і мовить до неї: влийно до амфор для мене вина солодкого неню, що найсмачнішого, крім лиш того, що отут стережеш ти, для нещасливця ждучи, чи вернеться все ж він додому, смерті уникнувши, ікер, мій отець, Одісей богорідний. Амфор дванадцять наповни, і накривками щільно прикрий їх. Ячного борошна всип у міхи, що й шкури пошиті, двадцять мірок муки, що змелене дрібно на жорнах. Знається сама лиш одна приготуй і збери все докупи. Ввечері все заберу я, коли. До верхніх покоїв матінка піде про сон, помишляючи свій відпочинок. Їхати в спарту я маю, і в піло з пісками укритий. Може, дивість про повернення милого батька почую. Так він сказав, заридала старенька тоді Евріклея, і, лементуючи гірко, промовила слово «крилате». «Звідки у тебе, дитя моє, любеця думка на серці, виникла? Як ти наважився у сторону їхати дальню? Наш ти єдиний, коханий! Пропав од вітчизни далеко, десь у незнанім краю, і сам одісей богорідний. Ці ж, як от гідиш, у слід тобі, лихо-негайно замислять». Занапастять тебе, підло, і все тут між себе поділять. Дома своїми лишайся. Навіщо тобі десь блукати? В морі пустинному і тяжко усяку терпіти недолю. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. Ти не журись, моя неню, тож не без богів о той задум. Лиш поклянись, що про все це ти матері любій, не скажеш. Поки аж днів одинадцять, мене, чи навіть дванадцять, чи як почує сама про від'їзд мій і стане тужити, тільки б не плакала дуже і сльозами краси не сушила. Так він сказав, і старенька велику богів йому клятву щиро дала а скінчила клястися, вона й присягатись, в амфори зразу ж вино почала наливати солодке, борош неячне всипати в міхі із шкури пошиті, а талимах до господи у гурт женихів повернувся. Інше замислила тут ясноока богиня Афіна. Місто оббігала скрізь. Калемаха, прибравши подобу, кожного мужа спиняла і мовила кожному слово, щоб на швидкий корабель усі позбирались надвечір. Світлому Фронія сину, Ноемону, потім сказала дати швидкий корабель, і радо він те обіцяв їй. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Спущено в море швидкий корабель. Всі укладено в нього снасті, що їх на собі кораблі добропалубні носять. В гавані з краю стояв він. До нього супутники гідні. Всі позбирались, богиня ж відваги усім додавала. Інше замислила тут ясноока богиня Афіна. До Одіссея Божистого в дім увійшла вона швидко, в очі усім женихам солодкого сну повливала, розум питтям помутила і келихи вибила з рук їх. Довше сидіти не сила було їм, і спати до міста всі подалися, бо сон їм солодкий упав на повіки. Тут телемаха спокоїв, Збудованих зручно й вигідно, Кличе до себе і знов Ясноока богиня Афіна, Ментора вигляд прибравши, З ним постатю й голосом схожа. Товариші, телемаху, Твої в наголінниках мідних Вже посідали на весла І твого дожидають від'їзду. Отже, ходімо, не треба вже... Довше із цим звалікати.